Subzodia Proletcultismului, Dialectica Puterii. Pista 21. Pagina 289. Ne aflăm la Bibliografie Ilustrativă. Particularitatea acestui capitol de bibliografie constă în faptul că, la un număr de autori, Ioan Alexandru, Cezar Baltag, Eugen Barbu, Ion Barbu, Lucian Blaga, Ana Blandiana, Hoia Bratu, Savin Bratu, G. Calinescu, Matei Calinescu, Șerban Cioculescu, Estamian, Gabriel Dimisianu, B. Elvin, Radu Enescu, Gheorghe Grigurcu, Aurel Martin, George Monteanu, Vasile Nicolescu, Mihai Novikov, Ioanichie Olteanu, Al Oprea, Camil Petrescu, Mihail Ralea, Valeriu Răpeanu, Al Simion, Marin Sorescu, Tudor Vianu, etc. Am reținut și scurte extrase din unele texte ale lor, însoțite atunci când a fost cazul de subcinte comentarii, precizări și așa mai departe. Prin aceasta, capitolul de bibliografie completează, credem, în mod necesar, primele două părți ale acestei lucrări. Iona Gârbiceanu Realizări fundamentale apărut în tribuna numărul 30 din 27 iulie 61. Se înțelege despre ce realizări e vorba, mai semnase și înainte de acest articol. După 15 ani Tribuna numărul 52 din 27 decembrie 62. Laudă făptuirile de la înființarea Republicii. Florența Albu. Comunism, poem, a apărut în Viața Românească numărul 11 din 1957. Magistralele socialismului, reportaj, a apărut în Gazeta Literară numărul 36 din 3 septembrie 64. A scris foarte multe reportaje de acest fel. Ioan Alexandru, vremea anului 1917, un elogiu al Revoluției din Octombrie, apărut în Steaua, numărul 11, din 1960. Citez. Cai frumoși cu veste în coame, nechezând trăpau pe vânt, se năștea cu trup și suflet libertatea pe pământ, scumpă iarnă, prunci și nașteri, candelabrul morții stins, Rusia scria cu sânge răsăritul, am învins. Am încheiat citatul. A apărut în steaua, numărul 12 din 1962, închinată Aniversării Republicii. Simion Altărescu Marea experiență a teatrului sovietic, factor determinant al progresului teatrului românesc. Articol apărut în Contemporanul, numărul 213 din 5 noiembrie 1950. Paul Angel Constructorii hidrocentralei V.I. Lenin muncesc și învață. Articol apărut în contemporanul numărul 254 din 17 august 1951. A scris multe reportaje optimiste. Tudor Arghezi. Amintiri din timpul dictaturii. Adevărul, sâmbătă 13 aprilie 46. E vorba de cenzura din timpul războiului. Culturali fără operă, adevărul numărul 16.569 din 1946. Un miliard, adevărul 17 octombrie 47. Cum citim și înțelegem, adevărul 18 octombrie 47. Subiecte, adevărul 4 noiembrie 47. Trei poezii în viața românească din numărul 11 pe 1953. Gânduri la o expoziție de artă populară, articol apărut în Contemporanul, numerele 44, 46 și 47, din 29 octombrie, 12 și respectiv 19 noiembrie, 54. Expoziția se intitula Prietenia română-sovietică în arta populară din RPR. Rezultate Rubrica Tablete în contemporanul numărul 48 din 26 noiembrie 54, laudă realizările culturale. O amintire despre Slavici, contemporanul numărul 30 din 29 iulie 55. Cuvânt la primul congres al scriitorilor din Repere, apărut în tânărul scriitor numărul 7 pe 1956. De ziua eliberării, contemporanul numărul 34 din 22 august 56 Este, or nu este. Articol apărut în contemporanul numărul 1 din 4 ianuarie 57. Lenin, contemporanul numărul 15 din 18 aprilie 58. Lenin, contemporanul numărul 17 din 22 aprilie 60. Ceea ce se petrece pentru întreaga țară e un miracol. Interviul la împlinirea vârstei de 80 de ani a apărut în Contemporanul numărul 21 din 20 mai 1960. Cuvânt, rostit la consfătuirea scriitorilor tineri în decembrie 60, a apărut în Gazeta Literară numărul 1 din 1 ianuarie 61. Alegerile. Gazeta literară numărul 8 din 16 februarie 61. După tipic, veștejește alegerile din trecut și le laudă pe cele de azi. Cuvânt. În mare adunare națională cu prilejul încheierii colectivizării și reorganizării agriculturii. Gazeta literară numărul 18 din 3 mai 62. Trăim o viață nouă Gazeta Literară numărul 34 din 23 august 62 Tabletă trimisă de la Geneva unde se afla Amintiri Gazeta Literară numărul 3 din 16 ianuarie 64 La steaua care a răsărit Tribuna numărul 3 pe 16 ianuarie 64 Volume din Drum impresii din Uniunea Sovietică 1957 Două timpuri, 1957, Lume veche, Lume nouă, 1958, etc. A.E. Baconski După opt ani, poem despre eliberare a în Contemporanul, numărul 34, din 22 august 52. Balada alegerilor din Ferentarii de altădată și de azi. Articol a apărut în Almanahul literar numărul 1, pe 1952. Cezar Baltag Flăcările lui Octombrie, Gazeta Literară, numărul 44, din 31 octombrie 57. Antimonarhică, gazeta literară numărul 1, pe 1 ianuarie 59, citez. Mai rămăsese unul târziu și descusut, coroana ruginise de mult, de la început, și țara alungându-l privi cum atârna hlamida rușinată pe majestatea sa. În urma lui, lumina se desfăcea deodată, ca lotus în lumina a miezii adiată. Era atâta soare în ceasul vindecării, căci el fusese umbra peste obrazul țării. Am încheiat citatul. În cadență de aur vibrează inima țării partidul. Gazeta literară, numărul 10, pe 5 martie 59. Lenin, noi suntem afirmația ta. Gazeta literară, numărul 15, pe 16 aprilie 59. încetat, gazeta literară, numărul 17, din 23 aprilie 59. În paranteză, văslesc spre comunism neîncetat. Închidem paranteza. Îndatoriri ale scriitorilor tineri. Gazeta Literară, numărul 32, din 4 august 60. E vorba de îndatoririle ce decurg din Congresul al III-lea al PMR. Apusul capitalismului. Versuri. Gazeta Literară, numărul 43, din 19 octombrie 1961. Eugen Barbu. Un vizitiu al literelor. Contemporanul, numărul 43, din 31 octombrie 58. E vorba de un critic la Europa liberă, un râit, cum se vede preocupare veche. Raport despre viitor. Gazeta literară, numărul 47, din 20 noiembrie 58. Apariția tezelor Congresului 21, anunțând cifrele planului de șapte ani, constituie un eveniment covârșitor pentru istoria mondială. Raportul tovarășului Hrușciov vestește lumii într-un viitor apropiat, ajungerea societății sovietice la țărmul comunismului, spunea Eugen Barbu. Ion Barbu Protocol, revista literară, numărul 9, pe 13 aprilie 47. Poezia a apărut însoțită de comentariile lui Miron Radu Paraschivescu, directorul revistei. Citez. Și dacă prin factura și concepția versificării ei, poezia domnului Ion Barbu e încă tributară vechiului domniei sale Hermetism, din Joc Secund, prin gândurile pe care le aduce și sugestiile ferme pe care le propune, protocolul valorează mult mai mult decât atât. El e un angajament și o solemnă făgăduință pentru o viitoare activitate lirică a poetului. Am încheiat citatul. Cum se știe, angajamentul n-a fost ținut. Încercarea de a-l atrage și pe el la noua literatură a eșuat. Notă pentru pace. Contemporanul, numărul 185, din 21 aprilie 50. Pe o pagină întreagă, purtând titlul Pentru pace, semnează Tudor Vianu, Geo Bogza, Emil Isac, Cezar Petrescu, George Vraca, Mihai Ralea, Miron Radu Paraschivescu, Lucia Demetrius, etc între ei și Ion Barbu. Regimul a apelat frecvent la girul unor personalități culturale pentru diverse acțiuni politice. Ca profesor universitar, Ion Barbu nu putea să refuze această notă, întrucât ar fi riscat să fie și el scos de la catedră. În plus, propaganda oficială intensă pe de-o parte și dezinformarea sistematică pe de alta au creat pentru mulți convingerea că țările capitaliste pregătesc într-adevăr un nou război. Iată ce scrie Ion Barbu. Citez. Știința este rodul păcii, a pregăti atmosfera unui nou război înseamnă să porți o atingere de moarte cercetării. Imperialismul și mai ales imperialismul american a fost și este o nesocotire a sforțării creatoare. Universitățile de peste ocean, cele mai iubite și mai înzestrate de regii trusturilor, sunt universități mondene și de nivel științific scăzut, unde tinerimea fumează țigări cu opium și cultivă promiscuitatea trupească. Lucrând cu toată râfna în sectorul nostru al algebrei moderne, hrănindu-ne din gândirea marilor algebriști sovietici, avem siguranța de a lucra pentru pace. Am încheiat citatul. Bălcescu trăind, viața românească numărul 10 pe 1956. Poemul a fost scris și publicat la insistențele lui Al Rosetti. Apariția lui în fruntea revistei arată că colaborarea lui Ion Barbu era foarte mult dorită. Ar fi fost de ajuns ca el să facă un gest de apropiere pentru a fi recunoscut ca mare poet și nu un poet decadent, cum a fost etichetat. Shakespeare, Richard al iii Fragmente, Viața românească numărul 4, pe 1957. Direcții de cercetare în matematicile contemporane, Tribuna numărul 21, din 24 mai 58. semnat Dan Barbilian. Faptul că Ion Barbu nu a fost scos de la catedră ca atâția profesori universitari se explică prin notorietatea sa internațională. Ion Balan. Mihu Dragomir, pe struna fulgerului, apărut în contemporanul numărul 39 din 30 septembrie 55. Optica scriitorului, luceafărul numărul 6 din 1 octombrie 58, foarte activ în 59 la această revistă. Criterii de apreciere în critica literară marxist-leninistă Luceafărul numărul 8 din 10 mai 65. În timp ce climatul literar evolua spre normalizare, Ion Dodu Balan continua, așa cum va face și mai târziu, să repete fixațiile dogmatismului prolet cultist. George Balan Împotriva influențelor cosmopolite în muzica ușoară, contemporanul numărul 38 din 19 septembrie 52. În lumina teoriei leniniste a reflectării, contemporanul numărul 4 din 22 ianuarie 54, oratoriul scânteia eliberării și unele probleme ale conflictului în muzică, contemporanul numărul 39 din 24 septembrie 54, realismul socialist și așa zisul modernism, contemporanul numărul 2 din ianuarie 57. Realismul socialist și spiritul filosofic în muzică. Steaua, numărul 1, pe 1961. Mihai Beniuc. Ce am învățat din poezia sovietică? Contemporanul, numărul 210, din 13 octombrie 1950. Un luminos îndreptar al literaturii noastre contemporanul numărul 254 din 17 august 51. E vorba de raportul lui A. H. Danov asupra revistelor Zvezda și Leningrad din 14 august 46, precum și de un articol aniversar cu titlul Un măreț program stalinist de înflorire a literaturii și artei, apărut în scânteia din 14 august 51. La numai trei zile, deci, Mihai Beniuc, care acum era secretar al Uniunii Scriitorilor, publică articolul său, Idei Călăuzitoare, Contemporanul, numărul 2, pe 14 ianuarie 1955. Acesta e în legătură cu Congresul Scriitorilor Sovietici. O problemă esențială, educarea tinerilor scriitori. Tânărul Scriitor, numărul 2, pe 1955, și aceasta tot după exemplul scriitorilor sovietici. Nici nu putea fi vorba de vreo rezervă față de modelele sovietice. Îndrumarea Partidului pentru Scriitor, Contemporanul, numărul 47 din 25 noiembrie 55, mereu despre îndrumare, permanenta obligație a îndrumării. Literatura de actualitate și partinitatea în literatură, Gazeta Literară, numărul 6 din 5 februarie 59, referat prezentat la o ședință a Uniunii Scriitorilor. Volume, Cântec pentru tovarășul Gheorghe Gheorghiu Udej. 1951. Steaguri, 53. Despre poezie, 53. În frunte comuniștii, 54. Partidul m-a învățat, 54. Ură personală, nuvele, 55. Poezia noastră, 56. Meșterul Manole, cronici și studii literare, 57. Pe muche de cuțit, roman, 59. Dispariția unui om de rând, roman, 63. Explozie înnăbușită, roman, 1971. Ion Banu. Câteva aspecte din viața filosofiei sovietice. Contemporanul, numărul 266, din 9 noiembrie, 51. Lucian Blaga. Faust, fragmente, traducere în almanahul literar numărul 11 din 53. Am mai publicat unele traduceri din lirica universală în Steaua. Probleme și perspective literare, contemporanul numărul 18 din 29 aprilie 60, scris cu prilejul unei planare a Uniunii Scriitorilor. Citez. Vreau să-mi alătur și eu glasul la al celora care sprijină această înșchebare de conștiință. Legătura strânsă, nu numai de orientare, dar oarecum de ființă între creație și viață, înțeleasă în toată adâncimea ei a poporului, rămâne invederat cea mai solidă garanție atât pentru continuitatea cât și pentru noutatea creației.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 Mari progrese. Am încheiat citatul. În continuare, îndeamnă pe scriitorii tineri să ia cunoștință de mari scriitori universali de la care trebuiau să învețe. Se poate presupune că hotărârea de a colabora la contemporanul a fost luată de Lucian Blaga ca urmare a denunțului calomnios făcut de Mihai Beniuc împotriva sa în romanul Pe muchie de cuțit, 1959. În urma acestui denunț, Blaga s-a simțit fără îndoială amenințat. Arestările și întemnițările în urma unor astfel de denunțuri erau frecvente. Dovada îngrijorării sale e lungul memoriu pe care l-a adresat imediat CC al PMR și a apărut postum abia în 1978 în revista Equinox, numărul 67. Colaborarea lui cu astfel de articole trebuia să arate că el nu e un dușman al regimului. Se simte totuși în rândurile poetului chinuitoarea sa rezistență și rezervă morală, greutatea cu care s-a hotărât să facă acest pas. Lucian Blaga a fost scos de la Academie, al cărei membru era din 1936, și de la Catedra de Filosofie pe care o deținea, dându-i se în schimb o funcție derizorie de bibliograf la o bibliotecă. A fost însă tot timpul curtat în mod discret, vizitat de emisari ai regimului care i-au cerut să scrie, să facă gestul de adeziune. Se mai știe de asemenea că familia poetului a depus la rândul ei și desigur la îndemnul autorităților o permanentă stăruință pentru a-l determina să facă acest gest. A trăit în toată această perioadă în crunte privațiuni materiale. În timp ce traducea Faust de pildă, unii studenți îi aduceau pe ascuns mâncare pe care o procurau de la cantina facultății. În ceea ce privește memoriul menționat, deși scris în condițiile arătate și adresat acelui for care și-a sumase și conducerea culturii, el atestă odată în plus curajul și demnitatea intelectuală a poetului și măsoară, prin sublinierea apăsată și aluzivă a libertății de gândire, propastia dintre el și climatul cultural al acelui moment. Citez. Întâia condiție ce opuneam pentru orice colaborare era... Colaboratorul trebuia să vină cu lucruri gândite liber, cu creierul său și nu cu alaltuia. altuia. Respectam în așa măsură libertatea de creație și de gândire, încât publicam în revistă și articole ce combăteau chiar idei de ale mele. Am încheiat citatul. Se referă la revista Seculum, al cărei director a fost înainte de sfârșitul războiului. Citez. Nu înțelegeam ca oamenii să sufere pentru ideile lor. Am încheiat citatul. Citez din nou. Cartea mea nu era bolșevică, era cartea unui om care gândea liber și nu voia să se angajeze în nicio mișcare de gândire instituțională ce ar fi manifestat tendință de suprimare a libertății de gândire. Și dacă astăzi mai țin la ea, este încă tot în această perspectivă. Țin la ea nu ca la o dogmă, ci ca la un rod al libertății mele de gândire. Am încheiat citatul. E vorba de cartea sa, religie și spirit. Citez din nou libertatea de gândire, condiție în care vedem premisa oricărei culturi. Am încheiat citatul. O certitudine. Articol apărut în contemporanul numărul 25 din 17 iulie 60.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 Profil de epocă, contemporanul, numărul 34, din 19 august 60. Data apariției arată caracterul ocazional al articolului, care probabil i-a fost cerut de redacția revistei. Tot mai aproape de stilul oficial, fără însă a ridica osanale partidului și oamenilor politici. Citez. Cei 16 ani ce s-au scurs cu impresionantă multitudine de înfăptuiri, de la 23 august 1944 încoace, fac desigur, figura aparte în istoria poporului românesc. Rare sunt timpurile în istoria noastră care să se contureze cu aceeași pregnanță cum se întâmplă cu acești ani. Am încheiat citatul, ceea ce într-un anumit fel și în nenorocire era adevărat. În definitiv, despre aceste înfăptuiri se putea vorbi exact și obiectiv în măsura în care ele erau reale și folositoare, fără a cădea în apologetică de partid. Cu acest articol, colaborarea lui Blaga pe teme de actualitate s-a încheiat. Poetul a înțeles desigur că, dacă a întins un singur deget, regimul pretinde toată mâna și s-a oprit la timp. Patriarhul pădurilor. Steaua numărul 10 pe 1960, notă închinată lui Mihail Sadoveanu. În 1960 a publicat în steaua mai multe poezii ale sale, Fântânile, Mirabila Sămânță, etc. La fel în 1961. Ana Blandiana. Ploaia. Tribuna, numărul 24, din 13 iunie 59. Citez. În noaptea asta, udă ca o ploaie, am scris întâiul cântec comunist. De zece zile toamna se gelește și totuși pe șantier nu-i nimeni trist. Am încheiat citatul. Odă 1918, tribuna, numărul 46, din 12 noiembrie 59. Citez. Slavă neamului acesta, vremurilor noastre slavă, slavă erei ce se naște, dușmanită și grozavă, slavă robului de veacuri care nu o să fie rob, slavă țării ce înalță oșesime de pe glob, slavă, slavă fericirii, vremii viitoare slavă, slavă lumii ce se naște în această oră gravă, slavă anului acesta ce-a ucis în colb milenii și de flăcări cadra apelul slavă veșnică lui Lenin. Am încheiat citatul. Geobogza. Scenariul literar, baza ideologică și artistică a filmului. Viața românească, numărul 3, pe 1952. Așa bat orele în turnul Spaschi. Almanahul literar, numărul 4, pe 52. Un fel de imn adus măreției ruse și sovietice. Carnet ucrainian. Contemporanul, numărul 22, pe 30 mai 52. Eroul Marii Revoluții. La moartea lui Stalin, Viața Românească, numărul 3 pe 1953. Vocea lui Maiacovski, Viața Românească, numărul 7 pe 1953. A fi scriitor, tânărul scriitor, numărul 3 pe 1954. Scriitorii și arta cinematografică, contemporanul, numărul 28 din 9 iulie 54. Aș vrea să fiu bătrân, poem, gazeta literară, numărul 13, din 29 martie 56. Dacă ar veni cineva de pe altă planetă, contemporanul, numărul 16, din 20 aprilie 56, un elogiu lui Lenin. Plâng poetul, contemporanul, numărul 52, din 28 decembrie 56, la moartea lui Nicolae Labiș. Citez, moartea acestui poet de 20 de ani nu mă va dura niciodată mai puțin ca moartea lui Eminescu sau Lucian. Am încheiat citatul. Patosul Revoluției, Contemporanul, numărul 44, din 6 noiembrie 59. PCR, Contemporanul, numărul 30, din 23 iulie 65, cu prilejul Congresului al 4-lea al PMR, iarăși delirant și hiperbolic. Volume și broșuri pe urmele războiului 1945, perspective deschise creației literare de planul stalinist de transformare a naturii 49, începutul epopeii 50, porțile măreției 51, vestitoarea furtunii 51, ani împotrivirii 53, meridiane sovietice 53, ediția a doua 56. Tablou geografic, 54, ediția a doua, 56, pagini contemporane 1944-1956, apărut în 1957. Horia Bratu. poezia lui Dan Deșliu, contemporanul, numărul 174, din 5 februarie 50. Criteriul leninist de apreciere a operei literare, contemporanul numărul 45 din 11 noiembrie 55. Citez. Una din aceste pietre unghiulare este articolul lui Lenin Organizația de partid și Literatura de partid. Intervenția directă a lui Lenin în problemele literaturii și artei a însemnat o analiză multilaterală a raportului dintre artist și societate. Este vorba deci de o dependență absolută a artei, de lupta claselor sociale și de o independență relativă caracteristică specificului ei. Atacul principal al lui Lenin este orientat împotriva concepției burgheze a libertății creației artistice, adică a celor teoreticieni ai claselor exploatatoare care socoteau că scriitorul, situându-se pe pozițiile individualismului, capătă o libertate absolută și toate posibilitățile de a crea mari opere. De artă. Am încheiat citatul. Probleme ale prozei și ale criticii. Viața românească, numărul 12, pe 1961. Titu Maiorescu. Viața românească, numărul 8, pe 1963. Savin Bratu. Fantoma lui Maiorescu. Gazeta literară, numărul 25, din 19 iunie 59. Citez. Nu numai artă pentru artă, cu jocul ei fals, ci și naționalismul veninos și deloc scenin, ba chiar și modernismul pe care magistrul de altădată îl repudiase pur și simplu. Nenorocită, protestând grandilocvent cu gesturi studiate, fantoma lui Maiorescu mai însoțește din când în când pe unii din cei care în înaltele instituții de învățământ și în academii, acostându-i și pe unii studenți ingenui și vanitoși, slab pregătiți cultural și ideologic. Toate confuziile răspândite cu voie sau fără voie, toate șovăielile ideologice în problemele estetice, toate urile împotriva artei realist-socialiste își caută un patron spiritual și fantoma lui Maiorescu, zgribulită și fără glas, se pomenește din când în când umflată și reacordată. Am încheiat citatul. Acesta e argumentul cu care savin Bratu își începe rechizitoriul contra lui Maiorescu, pretinsele de devier de la linia oficială, în realitate, acele firave încercări de înfiripare a unei vieți literare normale și de repunere în circulație a marilor scriitori din trecut. Teoria leninistă a reflectării și critica literară, Gazeta literară, numărul 11 din 10 martie 60. Lirica și situația internațională, gazeta literară, numărul 43, din 19 octombrie 61. Nimeni nu se mai mira de astfel de absurdități comice. Volume Cum participă tineretul sovietic la întrecerile socialiste, 1949. Vasile Roită, 49. Cronici, două volume, 1957-1958, etc. G. Călinescu numai patru din titlurile menționate aici au fost incluse în volumul Cronicile Optimistului, întocmit de autor și apărut în 1964, și anume, Conflictul și Contradicția, Eminescu și Contemporanii săi, Vechiul și Noul și Misiunea Scriitorului. Fără a preciza undeva că e vorba de o selecție, G. Calinescu a lăsat în afara volumului nu numai cronici pe teme civice sau politice, dar și dintre cele care privesc literatura. Astfel, Lenin și literatura A murit Camil Petrescu Scaunele Antipiesa Un aliterat Nicolae Labiș Omul nou în poezie Lenin și moștenirea literară Eminescu Puțină estetică socialistă Estetică ambulantă În care e vorba de Constantin Brâncuș Luceafărul Realismul referitor la Maiorescu Titul Maiorescu socialist etc. Cele mai multe din textele citate aici nu au intrat nici în volumele apărute postum. Iuliu Maniu, tribuna poporului, numărul 78 din 3 decembrie 44. Hieratismul Domnului Maniu, națiunea numărul 18 din 8 aprilie 46. Domnul Maniu vorbește, națiunea numărul 43 din 15 mai 46. Domnul Maniu și legionarii, națiunea, numărul 44, din 16 mai 46. Domnul Iuliu Maniu și armistițiul, națiunea, numărul 45, din 17 mai 46. Artistul și timpul său, contemporanul, numărul 5, din 18 octombrie 46. Răspuns la ancheta Problemele actuale ale culturii românești în Contemporanul numărul 6 din 25 octombrie 46, Răspunsurile lui G. Călinescu ocolesc problemele ca și discuțiile din presa momentului despre criza culturii românești. Ce putem învăța? Contemporanul numărul 59 din 7 noiembrie 47, scris în urma unei călătorii în URSS. Res, liniuță, publica. Națiunea, 4 ianuarie 48, articol specific pentru adaptabilitatea lui G. Călinescu Un răspuns Națiunea, 26 ianuarie 48 la criticile contra lui din revista Flacăra Spre o critică literară marxist-leninistă Națiunea, 18 februarie 48, în legătură tot cu criticile din Flacăra Raportul asupra filosofiei. Națiunea, 1 martie 1948, e vorba de raportul lui A.A. Jdanov. Raportul asupra revistelor. Națiunea, 8 martie 1948, e vorba de revistele Zvezda și Leningrad, autor tot A.A. Jdanov. Poezia realelor. Jurnalul literar, numărul 45, 1948, o nouă caricaturizare a personalității lui Maiorescu. Discuții estetice Contemporanul, numărul 108 din 22 octombrie 48 Ne-am făcut datoria Națiunea, 18 februarie 49, la încetarea apariției acestui ziar. Eminescu făuritor al limbii literare Contemporanul, numărul 170 din 6 ianuarie 50. Doccherii ideilor pentru apărarea păcii. Contemporanul numărul 183 din 7 aprilie 50. Alegerile burgheze în literatura noastră. Contemporanul numărul 215 din 17 noiembrie 50. Calm și panică. Contemporanul numărul 219 din 15 decembrie 1950 e vorba de un congres al partizanilor păcii ținut la Varșovia. Literatura vieții noi. Contemporanul, numărul 264, din 26 octombrie 51, elogiul literaturii sovietice, cu prilejul săptămânii cărții sovietice. Ile caragiale împotriva șovinismului și a cosmopolitismului. Contemporanul, numărul 5, pe 1 februarie 52. Ziua muncii și a păcii. Contemporanul, numărul 18, din 2 mai 52. Necunoscut. NUVELĂ. Contemporanul, numărul 43, din 24 octombrie 52. O sărbătoare a culturii noastre. Contemporanul, numărul 52, din 26 decembrie 52, cu prilejul săptămânii cărții. Unele probleme ale criticii literare în lumina raportului tovarășului G.M. Malenkov la congresul al 19 lea al PCUS, Contemporanul numărul 7, din 13 februarie 53. Mai întâi, laudă faptul că partidul examinează problemele literare și citează des din Tovarășul Malenkov. Citez. Scopul fundamental al pasajului despre literatură din raportul Tovarășului Malenkov este călăuzirea scriitorului pe drumul realismului socialist. Am încheiat citatul. O figură gigantică a istoriei, viața românească numărul 3 pe 1953 la moartea lui Ive Stalin. În legătură cu problema tipicului în literatură, discuții și analize literare, contemporanul numărul 18 din 1 mai 53. Romanul Construcției Socialiste, contemporanul numărul 22 din 29 mai 1953, e vorba de romanul Drum fără pulbere de Petru Dumitriu, în care e glorificat canalul Dunăre Marea Neagră. Înainte de a trece la acest roman, G. Călinescu se referă la termenii etern și fond omenesc stabil, folosit de el în articolul precedent și în legătură cu care redacția a făcut o notă cu rezervele ei. G. Călinescu se apără aducând în sprijinul său o seamă de scriitori sovietici care au folosit cuvântul etern, ca și el, mai mult în sens istoric, nu metafizic. Mai citează pe Marx, Stalin, etc. Despre poezia lui Mihai Beniuc, contemporanul numărul 39 din 25 septembrie 53. Însemnări din China Nouă, fragment contemporanul numărul 6 din 5 februarie 54. Un salut pentru Arlus, contemporanul numărul 40 din 7 octombrie 55. Luna cărții. Contemporanul, numărul 49, din 9 decembrie 55. E prima cronică a optimistului, apare cu o ipocrită notă de subsol. Un in al muncii în cinstea congresului. Contemporanul, numărul 51, din 23 decembrie 55. E vorba de congresul al treilea al PMR. Scurt scenariu. Viața românească, numărul 12, pe 1955. Anul nou, contemporanul numărul 1 din 6 ianuarie 56. Brăila, contemporanul numărul 5 din 3 februarie 56. Reportaj la o crescătorie de porci. Citez. Realizări felurite s-au înscris în cartea de onoare a ultimilor 5 ani. Altele vin la rând în noul cincinal, toate meritând un studiu special și o privire caldă, plină de încredere în potențialul constructiv, în ardența elanului multiplu creator al oamenilor muncii, călăuziți și stimulați de partid. Am încheiat citatul. Indiferent despre ce ar fi vorbit, despre literatură sau despre creșterea porcilor, partidul era nelipsit din scrisul său. El călăuzea și stimula totul. În revistă, G. Călinescu apare fotografiat, notând în carnet, răspunsurile a doi brigadieri de la crescătoria de porci. Lenin și literatura Contemporanul, numărul 16 din 20 aprilie 56. Forța maselor, contemporanul numărul 18 din 4 mai 56. Un articol despre primul congres al scriitorilor, contemporanul numărul 24 din 15 iunie 56. Estetica ambulantă, contemporanul numărul 52 din 28 decembrie 56. E vorba de Brâncuși. Carnet de candidat, contemporanul numărul 4 din 25 ianuarie 57, Ca și arghezii, dar mai pedagogic, G. Călinescu laudă neobosit realizările regimului, făcând mai departe pe reporterul. Un enciclopedist, contemporanul numărul 16 din 19 aprilie 57, E vorba de Virgilie Runca, care a scris despre literatura noastră într-o istorie de la literatură, Articolul lui G. Carinescu continua în numărul următor. A murit Camil Petrescu, contemporanul numărul 20 din 17 mai 57. Ieri și azi, contemporanul numărul 50 din 13 decembrie 57. A murit un suflet tânăr, Petru Groza, contemporanul numărul 1 din 10 ianuarie 58. Scaunele, contemporanul, numărul 34, din 29 august 58. Antipiesa, contemporanul, numărul 37, din 19 septembrie 58. Un aliterat, contemporanul, numărul 39, din 3 octombrie 58. E vorba de Emil Cioran. 7 noiembrie, contemporanul numărul 44 din 7 noiembrie 58, iarăși și iarăși despre Marea Revoluție din octombrie. Ghecălinescu devenise într-adevăr cronicarul optimist de ocazie pentru toate datele aniversare și campaniile oficiale. Nicolae Labiș, contemporanul numărul 47 din 28 noiembrie 58. Un plan grandios, contemporanul numărul 48 din 5 decembrie 58. E vorba de planul prezentat la congresul al 21-lea al PCUS. Urări Contemporanul, numărul 52, pe 30 decembrie 58, citez, nu poate fi urare mai adâncă pe anul 1959 decât ca mărețele proiecte expuse de tovarășul Gheorghe Gheorghe dej la ședința plenară a CC al PMR din 26-28 noiembrie 58 să ia deplină ființă prin munca și zelul întregului popor muncitor. Am încheiat citatul. În steaua 1958 semnează mai multe articole despre Cogalnicianu, Costachea Negruții, etc. Un plan grandios, gazeta literară numărul 5 din 29 ianuarie 59. Citez, un plan grandios mi se păreau încă acum două luni tezele raportului tovarășului Hrușciov. Am încheiat citatul. Omul nou în poezie, contemporanul numărul 8 din 27 februarie 59. E vorba de poezia lui Aurel Rău. Lenin și moștenirea literară, contemporanul numărul 15 din 17 aprilie 59. Leali și devotați, contemporanul numărul 16 din 24 aprilie 59. Spre un viitor fericit, contemporanul numărul 17 din 1 mai 59. Omenesc și profund, contemporanul numărul 21 din 29 mai 59. Eminescu, contemporanul numărul 23 din 12 iunie 59, gânduri spre 23 august, contemporanul numărul 25 din 26 iunie 59, libertatea eroului, contemporanul numărul 27 din 10 iulie 59, e vorba de Manolis Glezos, comunist grec. Fenomene de cioranizare, contemporanul numărul 30 din 31 iulie 59, influența lui Emil Cioran asupra unor tineri publiciști francezi. Puțină estetică socialistă, contemporanul numărul 32 din 14 august 59. Cea mai mare sărbătoare, contemporanul numărul 33 din 21 august 59, e vorba să înțelege de 23 august. O teorie a Uri. Contemporanul numărul 49 din 11 decembrie 59, din nou despre Emil Cioran în legătura cu un articol al său. Luceafărul, contemporanul numărul 3 din 15 ianuarie 60. O lecție, contemporanul numărul 15 din 8 aprilie 60. Portretele lui Lenin, contemporanul numărul 17 din 22 aprilie 60. Sinfonia Construcției, contemporanul numărul 25 din 17 iulie 60, în legătură cu Congresul al treilea al PMR. Lucid și entuziast, contemporanul numărul 26 din 24 iulie 60, tot despre Congresul al treilea al PMR. La acest congres s-a fixat un plan de 6 ani și altul de 15 ani, pe care G. Călinescu le elogiază în extaz, la fel ca și pe Gheorghe Gheorghi Udej, Rușciov, etc. În numărul următor revine încă o dată la același congres cu articolul având Realismul, contemporanul numărul 31 din 29 iulie 60, despre Maiorescu. Tinerii, Contemporanul, numărul 52, din 23 decembrie 60. Citez: Socialismul este sublim și prin aceea că, desființând egoismul celor care trăiesc cu ziua, anulează sentimentul deșertăciunii. Am încheiat citatul. Laudă preocupările pentru fericirea generațiilor viitoare. Într-adevăr, optimist. Pentru alegerea celor mai buni. Contemporanul, numărul 2, din 13 ianuarie 61. Întâlnire cu alegătorii, contemporanul numărul 7 din 17 februarie 61, 5 martie, contemporanul numărul 9 din 3 martie 61, închip de agitator electoral, parcă s-ar fi aflat în întrecere socialistă cu Tudor Arghezi.